Розділ тридцятий Тієї ночі на небі загорілися зорі, сліпучо яскраві і чисті. Форт і Артур подолали більше миль, ніж могли порахувати, і зрештою зупинилися на відпочинок. Ніч була прохолодна і запашна, повітря було чисте, а субефірний сенсоматик незмінно мовчав. Над світом повисла чудова тиша, магічний спокій, який поєднувався з пахощами лісів, тихим скрекотом комах і яскравим блиском зірок. Усе це заспокоювало їхній занепалий дух. Навіть форт-префект, який на власні очі бачив стільки світів, що не зміг би їх усі перелічити за цілий день, став подумувати, чи бува ця планета, не найкраща за усі бачення ним. Протягом дня вони бачили безліч пологих і зелених пагорбів, які змінювалися видулинками, порослими густими соковитими травами, дикими духмяними квітами, високими з густими кронами деревами. Вгорі на них пригрівало сонце, легенький вітерець навівав приємну прохолоду, а форт-префект перевіряв субефірний сенсоматик через усе довші й довші інтервали, а затяте мовчання приймача все менше турбувало його. Давалося, що ця планета припала йому до душі. Хоч нічне повітря було холодне, вони спали міцно і вигідно проти неба і прокинулися через кілька годин, коли випала легка роса з відчуттям свіжості й голоду. Ще у ресторані тисяча шляхів Форт сховав доранця кілька булочок, і тепер вони ними поснідали. Досі вони мандрували навмання. Однак зараз рушили строго на схід, відчуваючи, що коли збираються дослідити цю планету, то їм слід чітко уявити, звідки вони їдуть і куди прямують. Ще до обідньої пори вони зустрілися з першими свідченнями, що планета, на якій вони опинилися, не є безлюдна. Серед дерев майнуло обличчя, за ними стежили. Обличчя зникло, як тільки вони його помітили. Але у них обох склалося враження, що ця істота – гуманоїд, якому цікаво подивитися на них, але зовсім не страшно. Через півгодини вони помітили ще одне таке обличчя, а за десять хвилин – ще одне. Через хвилину після цього вони вийшли на широку галявину і поставали, наче в копані. Перед ними посеред галявини стояв гурт із двох десятків чоловіків і жінок. Мовчки і непорушно вони чекали наближення Форда і Артура. За деякими жінок ковалися дітлахи, а позаду цієї групи у безладі стояли невеличкі і ветхі житла, виготовлені з гілля та глини. Форд і Артур затмували потих. Найвищий з чоловіків мав не більше п'яти футів росту. Усі вони трохи горбилися, у них були довгуваті руки, низькі чола – і яскраво світлі очі, які уважно вивчали чужинців. Форте Артур полегшено відітхнули, побачивши, що ті не мають зброї і не збираються підходити ближче. Якийсь час обидва гурти просто розглядали один одного, і ніхто не ворушився. Поява чужинців, здавалося, занепокоїла аборигенів, і, хоча вони не виявляли жодних ознак агресивності, було цілком очевидно, що запрошення від них теж не діждешся. Нічого не сталося. У наступні дві з хвилини теж нічого не сталося. Через дві хвилини злишком Форт вирішив, що настав час, аби щось сталося. Привіт, сказав він. Жінки трохи міцніше притисли до себе дітей. З боку чоловіків не помічалося жодного помітного руху, однак їхні постаті однозначно свідчили що фордове вітання їм не до душі. Їх воно не дуже обурювало, але все ж не подобалося. Один із чоловіків, що стояв трохи попереду решти одноплемінників і тому цілком міг бути їхнім вождем, виступив наперед. На вигляд він був зовсім спокійний, майже безтурботний. уг х ру г х р «Потиху», – тиху, сказав він. Це була несподіванка для Артура. Він настільки звик, навіть не замислюючись, отримувати негайний переклад усього, що говорилося навколо нього з допомогою рибки-перекладача, схованої у вусі, що вже давно навіть не згадував про це і тільки зараз пригадав про рибку, бо та, як видавалося, більше не допомагала. Якісь невиразні тіні думок промайнули в глибині свідомості, але не було нічого, за що можна було вхопитися. Він припустив, як з'ясувалося цілком правильно, що у цих людей щойно з'явилися тільки перші елементи мови, і тому рибка-перекладач була без допомогти. Він глянув на Форда, який був безконечно досвідченішим у таких справах. «Я думаю...» Сказав Форд кутиком рота, що він запитує нас, чи не могли б ми обійти його селище стороною. Через хвилину жест людиноподібної істоти підтвердив його здогад. Рурга, ург, ург, урга. Руг, вів далі тубілець. Суть справи у тому, сказав Форт. Що, наскільки я розумію, ми можемо продовжувати свою мандрівку в будь-який бік, але усі вони будуть дуже задоволені, якщо ми обійдемо їхнє селище стороною і не заходитимемо в нього. То що будемо робити? Гадаю, варто задовольнити їхнє прохання, відповів форт. Повільно і обережно вони обійшли галявину. Здається, це сподобалося тубільцям. Вони закивали йому слід, провожаючи поглядами, і взялися до своїх справ. Форте Артур продовжували мандрівку лісом. Через кілька сотень ярдів від галявини вони натрапили на невеличку кубку фруктів, яка лежала у них на шляху. Тут були ягоди, які виглядали ну зовсім як малина і суниці, а також м'ясисті фрукти, що дуже нагадували хрущі. Досі вони намагалися обминати фрукти і ягоди, які потрапляли їм на очі, хоча дерева і кущі просто рясніли ними. «Поміркуй», – говорив Форт-Префект. «Фрукти й ягоди на чужих планетах або їстівні, або отруйні». Отож, за них братися треба аж тоді, коли без них все одно доведеться помирати з голоду. Отак і треба чинити. Щоб вижити, космотуристам краще вже їсти солонину. В цьому весь секрет. Вони стояли над кубкою і розглядали її з підозрою. Вона виглядала такою апетитною, що їх аж засудомило з голоду. «Погляньмо на це ось як», – сказав Форд. «Е, як? Я намагаюся розібратися в ситуації і знайти привід все-таки скуштувати цих фруктів», – сказав він. Гладенькі і м'ясисті боки фруктів, що нагадували груші, аж світилися на сонці. А малини й суниці були такі відбірні і стиглі, що Артур не міг згадати, чи йому колись щось схоже потрапляло на очі навіть у рекламі морозива. «Чому б не скуштувати їх, а вже потім подумати?» – запитав він. «Можливо, саме цього вони від нас сподіваються». «Гаразд. А якщо поглянути на це з іншого боку?» «Твоя пропозиція непогана. Фрукти поклали тут для нас. Вони або їстівні, або отруйні. Або вони хочуть нас нагодувати або отруїти. Якщо вони отруйні, і ми не їстимемо їх». Вони попросту доконають нас у якийсь інший спосіб. Якщо не їстимемо, то програємо так чи інакше. Мені подобається хід твоїх думок, сказав Форт, давай скуштуємо поодненькій. Артур несміливо підняв з кубки один фрукт, що нагадував грушу. Я часто згадував у повітку про райський сад, сказав Форт, а. «Едемський сад, дерева, яблука. Ти пригадуєш?» «Звичайно, пригадую». Ваш бог посадив яблуню посередині саду і каже, робіть, що хочете, хлопці. «Ага, тільки не чіпайте яблук. Вони на тобі маєш, з'їдають яблуко». А він вискакує з-за кучів і кричить, ось я вас і впіймав. Але не було б великої різниці, якби вони і не стали чіпати того яблука. «Чому б не було?» «Тому що, коли маєш справу з кимсь, у кого розумових здібностей вистачає лише на те, щоб залишити на тротуарі капелюха з цеглиною всередині, то будь певен, що рано чи пізно вони своє візьмуть і на чомусь таки підловлять тебе». «Про що ти говориш?» «Не зважай. Краще їж фрукти». «А знаєш, ці місця чимось скидаються на сади Едему». Їж фрукти. Дійсно, тут дуже схоже, не йдем. Артур вп'явся зубами у фрукт, який нагадував грушу. Це ж груша, сказав він. Через деякий час, коли вони добряче під'їли, форт-префект обернувся і гукнув. Дякуємо. Велике спасибі, крикнув він. Ви дуже люб'язні. І вони продовжили свою подорож. Протягом наступних п'ятдесяти миль на схід вони і надалі, час від часу, знаходили на шляху дари, і хоча двічі чи тричі помічали між деревами аборигена, але прямих контактів більше не траплялося. Вони погодилися один з одним, що їм до вподоби плем'я людей, які чітко дають зрозуміти, що вони вдячні просто за те, що їх залишають у спокої. Через п'ятдесят миль фрукти вже не з'являлися. Бо тут починалося море. Поспішати їм було нікуди. Отож, вони збудували плід і перебралися через море. Воно було порівняно спокійним. Завширшки лише 60 миль, і морська прогулянка виявилася цілком приємною. Висадилися вони у місцевості, яка була принаймні такою ж гарною, як та, звідки ля вони прибули. Коротше кажучи, Хоч, як це смішно, жилося їм вельми легко і привільно, принаймні доки їм не бракувало сил долати тягар без цільності своїх мандрів та ізоляції, вони вирішили ігнорувати його. Коли тяга до товариства стане надто великою, вони знатимуть, як задовольнити її, але наразі вони були вдоволені, що між ними і голгафрінчанами залишилися сотні миль. Проте Форд-префект знову став частіше вмикати субефірний сенсоматик. І тільки одного разу він впіймав сигнал, але той був такий слабкий і доходив з такої неймовірної відстані, що Форд похнюпився ще більше, ніж від тиші у ефірі, яку після цього вже ніщо не порушувало. Їм заманулося повернути на північ. Через кілька тижнів – вони дісталися до ще одного моря, збудували ще одного плота і продовжили мандрівку водою. На цей раз їм було важче, клімат ставав холоднішим. Артур підозрював, що у Форда-префекта проявляються мазохістичні схильності. Подорож ставала все важчою, і це додавало Фордові почуття мети, якої йому інакше дуже не вистачало. Він невтомно поривався вперед. Мандрівка на північ привела їх у гористу до запаморочення красиву і захоплюючу місцевість. Картина вкритих снігом вершин з гострими виступами скель, які тягнулися аж до небокраю, заполонила їхні почуття. Їх став пробирати холод. Вони позагорталися у шкури та хутра тварин, що їх форт-префект зловив способом, якого колись навчили двоє колишніх монахів з проліту, власників левітаційного санаторію на гунянських пагорбах. У галактиці цих колишніх монахів з проліту аж кишить, і усі вони непогано заробляють, оскільки прийоми контролю над свідомістю, яких навчають у цьому релігійному ордені у якості благочистивої науки, і справді дивовижні. І особливо багато монахів – Покидають орден одразу ж після засвоєння цієї благочистивої науки саме перед тим, як дати обітницю зачинитися на усе життя у невеличкій металевій камері. Прийом Форда полягав, здається, лише в тому, щоби стояти деякий час нерухомо і усміхатися. Потім з-поміж дерев виходить тварина, скажімо, олень, і уважно приглядається до нього. Афорт і далі усміхається до неї. Його очі світяться м'яким блиском, і він наче випромінює глибоку всесвітню любов, яка може охопити весь світ. Навколишня місцевість потопає у невимовно мирному і байдужому спокої, потоки якого поширюються навколо цього хитруна. Олень поволі підступає все ближче і ближче, аж доки підійде майже впритул. І тоді Форд-префект простягає руки і скручує тварині карк. Феромональний контроль – так цю техніку називав Форд. Слід лише знати, як генерувати потрібний запах.